Це вийшло само собою Я цього не можу пояснити Але повторюю Ви витратили чимало зусиль Ви виснажились під час видалення трактату з черева жертви Ви не шкодуєте протрачені зусиль Аби тільки знати, що вони не були намарними також вас бентежить не лише сам розрив ваших стосунків, а й недовіра вашого коханого до вас. Він навіть не сказав мені, що він скульптор. Якби він вам це сказав, він мав би розповісти вам, навіщо він шукає його трактат. Але він, з ваших слів, Дуже вразливий. І міг боятися, що не знайде розуміння свого містичного світобачення. Але ж він розповів мені про батька. Так, але то була не єдина причина. Його вів на пошуки пінзеля цілий комплекс міцно пов'язаних між собою причин. Знаючи, що він скульптор, він мав пояснити, навіщо йому трактат іншого скульптора, який працює у спорідненій творчій манері. Він шукав документ, який був пов'язаний з особистістю його батька, з його долею. Так, але не тільки. Я так думаю, він шукав трактат Пінзеля, бо сподівався розшукати в ньому якісь откровення, пов'язані з його особистим творчим самовираженням. А ви могли б не зрозуміти цього? Якби я й не зрозуміла, я б зробила вигляд, що цілком розумію. Робота в таємному бажанні привчила мене шанувати бажання клієнтів. Але ж він хотів Непослужливої працівниці фірми, а жінки, яка б усе розуміла. Поступово він розкривався для вас, але не встиг сказати всього. Наскільки я зрозуміла, ви мали їхати зі Львова наступного дня після тої катастрофи. Вже й мали квитки на потяг. Але ж квитка на літак він іще не компостував? Ні, але в АЕФРАНС це можна зробити і в аеропорту. Тому ця авіакомпанія така дорога. Він, певне, розраховував іще побути з вами в Києві. І тоді він, скоріше за все, розповів вам, що в трактаті Пінзеля він сподівався знайти якісь орієнтири для власної творчої роботи. В якомусь сенсі, шукаючи Пінзеля, він шукав себе. Він вважав себе чи не саме тим, кому загадковий Пінзель передав свій дар. Це звучить дивно і фантастично – але хіба не фантастично робити те, що робив Пінзель, а тепер робить Мікаель, боговідступник? Не знаю, робить чи робив. Отже, тривога за нього, як він там, чи здоровий, чи лікувався у клініці, а певно, що був змушений, все це тривожить вас бо ви любите його. І це також не дає вам спокою. Ваші сни – свідчення тому. Але мені значно частіше сниться не Мішель, а Пінзель. Тому що Пінзель став для вас уособленням його душі. Незрозумілі стосунки загадкового скульптора – з його не менш загадковою дружиною не покоїли Мішеля. Бо він мимоволі ідентифікував себе із ним, не лише в творчому, а й в людському вимірі. Бути одруженим із жінкою, яка після твого зникнення миттєво виходить заміж, але разом з тим бути байдужим до тої жінки, бо всі сили поглинає робота, Побачити, що цілком імовірно, як у неї складаються стосунки з іншим, пережити народження дитини від іншого і разом з тим стримувати роздратування проти хлопчика, бо, можливо, сам був у такому стані нелюбої проте законної дитини. «Бути чесного роду», – як казала ваша історик. Звідти дитячі травми? Звідти така напружена рефлексія стосовно жертви Авраама? Але ж в ті часи і звичайна патріархальна родина з грізним батьком на чолі могла принижувати дитину, роблячи її ті самі дитячі травми.